פולט שמח לכולם. לכולם. עכשיו אני לא הבאתי תנ"ך, שאתם רואים. זה בגלל שביקשתי מיוחד לקרוא מהספר, יש לנו פסוקים פשוט, והנושא הזה יהיה על פורים. ואני יודע שבבוקר היה דרשה על פורים, אבל מה שאני אספר זה יהיה כיוון שונה לגמרי. זה לא אומר שזה יותר טוב או פחות טוב, פשוט זה יהיה שונה וזה משמח אותי לראות כמה דבר ה' יכול להרחיב את ההבנה שלנו על אותו פסוק שיכול להיות באדם כבר דיבר קודם ולתת לנו הבנה חדשה שאני מאמין מאוד מאוד חשוב בשבילנו היום ונתתי דווקא את ההשאה הזאת לפני שנה ברוסית, מישהו זוכר, עכשיו זה בברית ו... הנושא <עושה> לפיפורים זה להגיע למלכות, להגיע למלכות, זה אחד מהמשפט שמרדכי, האח או דוד של אסתר, אומר לה שאולי הזמן הזה שאת נמצאת אצל מלך זה הזמן לא סתם ושאגעת למלכות יש מטרה מסוימת, והוא היה צודק. כי בעת שהיא הבינה את המטרה שלה כמלכה, בזמן שהיא הבינה למה היא הגיעה למלכות והבינה את הכבוד מלכותי שלה, אז היא הייתה מסוגלת לא רק להושיע ולנצל את עצמה, אבל גם לנצל את כל העם שלה. להציל. סליחה? להציל, סליחה. לנצל את הברוביסטיים. בכל זאת, אני רוצה להציל את העם שלנו. ואני חושב לנו, בתור מאמינים, מאוד חשוב להבין את המקום שלנו במלכות, למה אנחנו הגענו למלכות היום, ומה המטרה שלנו, להבין את הכבוד המלכותי שלנו, כי הרבה פעמים אנחנו רואים מאמינים פשוט מפסידים ומפסידים, ו... אחת מהסיבות למה אין הצלחה באדון זה שבן אדם הוא פשוט לא מבין איפה הוא נמצא באדון והוא לא יודע את הזכויות שיש לו באדון כדי להגיע למקום ניצחון. אז אני מאמין שזה היום יברך אותנו, את הסיפור הזה של אסתר ואני מיוחד לקרוא פסוקים. אה, מפרק א', אסתר פרק א', בוא נפתח פרק א', אנחנו נקרא כמה פסוקים ופשוט נראה פה אה, עיקרון מאוד אה, חשוב וחזק בשביל אה, מאמין. אה, אתה יכול לעמוד, אני מציג לך. אה, עכשיו, מ-1 עד 4, בוא נקרא מ-1 עד 4, אני ביקשתי ממנו כי הוא קורא ממש מהר, וזה מה שאני צריך היום. הרבה פעמים אני מבקש שהוא יהיה לאט, תקרא לאט, נו. אבל עכשיו יוכר, זה שלך פשוט, יא לא. תקרא מהר. רק שזה לא יהפוך להיות תלווית. כי זה כל כך מהר, אבל בעברית, מ-1 עד 4 בינתיים. בימים בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המלך מאוד ובת כוש, שבע ועשרים אומי המדינה. בימים ההם קשבת המלך אחשורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרקמים ושרי המדינות לפניו. בהרתו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימין רבים שמונים ומת יום. עכשיו גם, יוחנן? כן. פשוט חשוב לקרוא כמה פסוקים באותו פרק, כי עכשיו זה סיפור. 12, 13. ותמענה מעקב אשתי לבוא בדבר המלך אשר ביד עשר איסים, המלך מעט וחמתו בערב. ויאמר המלך לחכמים יודע העיתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. ו-16. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, דבר לא למלך לבדו אף תא דבר שתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לאחזות בעליהם בעיניים. ואומרם המלך אחשורוש אמר לאבי את דבר שתי המלכה לפניו ולא בא. אמן. זה טוב עכשיו, תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה> אז מה אנחנו רואים פה, משהו קרה, מה אנחנו רואים פה שיש מלך, מלך גדול, יש לו יותר מ-100 מדינות אה, אה, מאתיופיה עד הודו, והוא ממש ממש מפורסם, מה הוא עושה? הוא עושה מסיבה, והוא מזמין כל מיני מלאכים כדי להראות להם כמה הוא עשיר וכמה הוא מאושר וכמה דברים יש לו, אה, ודברים הכי יפים שהוא מראה ממש יקרים, ויש להם מסיבה ל-180 יום, אוקיי? ואז הוא כזה שמח והכל סבבה והדבר הכי יפה או הכי יפה שהיה לו זאת אשתו באשתה, אנחנו יודעים, אוקיי? ואז כאילו זה, זה, זה מספר אחד פשוט שהוא רוצה להראות לפני לא יודע כמה מלאכים, כמה אנשים היו שם מה? מלאכים מלאכים אה, הרבה, הרבה מלאכים הרבה אנשים, על פי, נראה לי. ואני חושב כל בחורה, נראה לי, הייתה שמחה פשוט לנצל את ההזדמנות הזאת. כולם מסתכלים, כן, אני מפורסמת. ופתאום לא היא לא מגיעה, היא בא. לא באה. יש לה מסיבה שלה, היא אומרת שמסיבה שלי יותר חשובה ממסיבה שלך, והוא לא רק לא שמח, הוא כועס, כי למה? היא מראה בזה חוסר כבוד, אוקיי? וזה שהיא לא הגיעה בזמן שהוא אמר תבואי, פשוט חוסר כבוד, אין כבוד בכלל. כי היא חשבה שמה שיש לזה יותר חשוב, מה הוא, מה הוא ואנחנו רואים כמה זה הולך, יוחא קרא, שזה... המלך מתחיל לחשוב, וואלה, זה יכול להשפיע על כל המדינות, כי נשים של המלאכים האלו יכולות להגיד, אני גם יכולה להתנהג ככה, מה, מותר לה עוול, אני לא יכולה לעשות אותו דבר? והוא רואה שזה ממש מכה לא רק על המשפחה שלהם, אלא זה גם משפיע על כל המלכות שלו, כל המלכות. המלכות שלו, אמרנו, זה יותר ממאה מדינות, אוקיי? בוא נחשוב ביחד ומה קורה? הוא פשוט אומר לה, הוא זורק אותה פשוט מהמלכות וזהו, אנחנו לא רואים אותה והיא מאבדת את הכל ברגע אחד מאבדת את הכל היה לה הכל בזמן שהיה על יד מלך ובזמן שהיא לא על יד מלך היא מאבדת את הכל אוקיי? וזה שהיא הייתה מפורסמת זה רק היה תנאי שהייתה אישה של המלך. עכשיו בוא נחשוב איתנו, אנחנו ביחד, מי המלך המלכים? אדון, אלוהים, ישועה, ולו שייך הכל. לא רק מאה כל הארץ כתוב בשמיים, שייכים לו. ויש לו מיני דברים יפים שהוא ברא, כן? כמלך הוא יכול להיות גאה בזה אבל דבר בבריאה הכי יפה והכי טובה והכי חשובה לו זה אתה ואני כמו שבשתי הייתה למלך גם אנחנו אנשים יחידים מהבריאה שלו שמחליטים לא לבוא מתי שהוא אומר תבוא כתוב, כל הבריאה משתחווה לו, כל הבריאה משתחווה לו. כמו שלמלך פה, כל המלך. כל הבריאה משתחווה לו. אבל רק אחת, אישה, אומרת לו, אני לא בא. היום, חברים, אנחנו רואים מלא אנשים שאומרים שחיים של... שלהם יותר חשובים מלבוא לאלוהים. כמו שהבשתי, הייתה מסיבה שלה, אבל לבן אדם יש מסיבה שלו, יש לו סיבות שלו למה הוא לא בא לאלוהים, למה הוא לא בא למלך. ואתם יודעים, זה החטא הכי גדול. אם אתה יכול לחשוב על החטא הכי גדול, ואנשים מתווכחים, נו, לערוך זה יותר חזק, או לא יודע, לגנוב זה חטא יותר כבד. החטא הכי כבד, שממנו יוצאים כל החטאים, זה חוסר כבוד למלך המלכים ולבורא העולם שלך. לבורע לבורא שלנו, לבורא עולם שלנו. ואיך בן אדם מראה את חוסר הכבוד? בזה שהוא לא בא, יש תחוות לידו. אלוהים אומר, תבוא, אני שלחתי את בני, ישוע, תבוא, תשתחווה לי. ובן אדם אומר, אין לי זמן, יש לי פה דברים, יש לי שם דברים, אין לי כוח. בזה בן אדם פשוט מראה שאין לו כבוד למלך שברא אותו, וכמו שאמרתי, זה החטא הכי חזק, הכי כבד, כי ממנו בא כל הבעיות. כשבן אדם לא בא לאלוהים, זה הסיבה למה יש היום בעולם הזה בעיות. למה הורגים, למה גומבים, למה עושים זה, למה עושים זה, זה בגלל שבן אדם לא יודע את המלך, יש לו חיים שלו, וזה מה שקורה. עכשיו, בתור מאמינים גם, כן? שאנחנו, ההתנהגות שלנו ואמונה שלנו, איך שאנחנו מתייחסים למלך, זה לא רק משפיע על החיים שלנו, זה גם משפיע על הסביבה שלנו ואפילו על העם שלנו, איך שאנחנו מאמינים. תסתכלו מה קרה עם ושטי, זה לא רק השפיע על החיים שלה, שהיא איבדה זה השפיע על אנשים אחרות שיכול להיות התחילו להתנהג ככה, באותו צורה. אז בתור מאמינים שלפעמים אנחנו חושבים, נו התנהגתי ככה, אמרתי ככה, אני גם בן אדם, מה אני לא יכול, זה בסופו של דבר רק ישפיע עליי, לא, לא. זה ישפיע על אנשים שמסתכלים גם, זה ישפיע על הסביבה שלך. וחברים, יש לו הכל בזמן שהוא על המלך שלו. בזמן שהוא אומר, אני לא רוצה לבוא, והוא מראה את חוסר הכבוד, אז הוא מאבד את בעצם כל הדברים שאתה צריך, הם על המלך. אם אתה רוצה שיהיה לך את זה, תהיה על המלך. אם אתה עוזב את המלך, אז אתה עוזב את כל הברכות שנמצאות שם. ואתם יודעים, גם בלי אדון אנחנו, אין לנו שם, אנחנו כלום בלי אדון. יש לנו משקל בחיים בתור בן אדם ולהיות משהו רק בזכות שאנחנו נמצאים על יד האדון, כמו שהגבשתי. זה לא שהיא משהו, זה בגלל שהכבוד שלה היה תלוי בזה שהיא נמצאת על יד המלך. ואם אתה רוצה להרוויח ושיהיה לך גם כבוד ויהיה לך משקל כבן אדם בחיים האלו, אתה צריך להיות על יד המלך, על יד האדון. בזמן שאנחנו עוזבים אותו, אנחנו כלום, מאבדים את הכל. אין לנו שם, אין לנו כבוד, כי הכל הזה אצלו. עכשיו, יוכל, בואו נקרא פרק שתיים. פסוק 12 ו-14, מה המלך עושה אחר כך? הוא מחפש eh, מלכה חדשה. ובהגיע תור נעריו ונעריה לבוא אל המלך אחשורוש, מקץ היות לה כדת הנשים, 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקען, ושישה חודשים בשמן עמו, ושישה חודשים בבשמים ובתור בבקעי הנשים. ארבע עשרה, בערב היווה ובבוקר, היא שבה אל בית הנשים, שני אל יד, שעה. שדז, שריס המלך, שומר הפלגשים, לא תעבור עוד אל המלך, כי אם חפץ במלך, בנקרה פוסם. אמן. אז אנחנו רואים פה בחורה חדשה, יפה, אסתר, שמוציא בשביל מלך, ולפני שאפילו היא נפגשת אותו, מכינים אותה. אוקיי? היא לא באה ככה, רק שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, היא באה בזמן מסוים, מתי שהמלך קורא, והיא באה מוכנה בעצם. היא לא באה עד שהיא רוצה, מכינים אותה כדי שהיא תמצא חן כן, בעיניים של, של המלך. והכל, כל מה שהיא צריכה נמצא בבית שלו שם. כלומר, בזמן שהיא בבית היא יכולה להשתמש בדברים האלו, היא יכולה לעשות מעצמה מיס עולם, מה שהיא רוצה. אני חושב שזה... נראה לי חלום של כל בחורה, כל מיני פורקמריה. זה אמת. מישהו נגד? לא, זה... לא יודע איך אומרים, כל מיני איפור וזה. צבעים, כן? חלום פשוט, צבעים שאתה בשילוב לא יכול לתאר לעצמך. יש שם משהו יותר חזק מזה, אפילו, אני כל מיני קולו וזה. מה אתה כן. לתאר על עצמך לזה. אבל מה קורה, חבר'ה, זה, זה עושה אותה יפה, נכון, אבל מטרה זה להכין אותה למלך, אוקיי? עכשיו, גם אנחנו, קודם כל, לא הגענו לאדון מתי שרצינו. אם בן חושב שאני יכול לבוא מתי שאני רוצה, זה טעות. וכשבאנו לאדון, לדוגמה, ההורים שלי הגיעו בגיל 30 ומשהו, של מי שזה 40 ומשהו, ואנחנו, זה פשוט, גבות מידו שיכולים לדעת אותו ולהכיר אותו מגיל כזה, אוקיי? אבל הוא קובע, הוא קובע מתי אתה בא. והוא אומר, בזמן שאני אומר, לא יודע, בשלישי לדצמבר, אני אומר, בשעה כזאת, תאי נשכח, תבוא אליי. אבל מה הוא עושה? הוא מכין את כל אחד לפני שאנחנו באים, אוקיי? כל מיני, אה, מתכונן, אה, הוא מתכונן, הוא, הוא מכין אותנו כדי שאנחנו נבוא אליו, ואפילו בתור מאמינים, למה אלוהים לא לוקח אותנו מעת שאנחנו מקבלים אותו בלב שלנו? כי יש עוד דברים כדי לעבוד בתוך החיים שלנו, אוקיי? הם אה, טוב טוב ניקו אותה, אני לא חושב שהיא הייתה, לא יודע, בחורה עם ריח לא נעים, לא okay. אבל הרמה תחשבו, הרמה כדי להגיע למרץ היה יותר גבוה כאילו. Okay? וניקו אותה טוב טוב. Okay. לפעמים אנחנו חושבים בצדק שלנו, מספיק טוב. אין לי ריח כזה רוחני, אוקיי? Okay? אבל בשביל אדון יש רמה שלו. יש לו רמה שלו. וכל החיים שלנו שנשאר פה בארץ, זה להכין אותנו ולנקוט אותנו, אחת מהסיבות כמובן, לא רק זה, זה להכין אותנו ולנקוט אותנו כדי שאנחנו כן נגיע לרמה כזאת. אז לפני חזרת המשיח, זה מה שהוא עושה, וזה לא נעים תמיד, כי כדי להוציא את ה... מי? לא, מי נוחלף? מי נוחלף? דגלוך מהגוף, כן? אצלנו בבית יש גם משתמשת, את המצ'ארטון הזוועי, זה כתוב את טרייר. ספורטליסט. ספורטליסט. ספורטליסט. כבד כזה, כזה. לא, לנו זה דווקא לא, אבל ליפה גם אומרים, yeah. יש כזה גם אבן חתיכה שעושים, okay. זה כבר במצב יותר גרוע, <laughs> okay? שמשהו מתחת הרגליים או בגוף, כן? שאתה צריך להוציא, וזה לא מספיק רק עם הידיים שלך לעשות את זה. Okay? Okay. וכשהיינו ו... גם ברוסיה, מי שזוכר פעם שעברה, כשהיינו <laughs> בבאנה שם, מה עשו לנו? Okay, okay. חזק, כן? אבל גוף אחרי זה היה כמו תינוק כזה, העור, אוקיי? ולפעמים זה לא נעים, מה שלאיים עושה ככה, כמו בבית, כולם יודעים בית, לא נעים. אתה אומר, אדון, מה אתה עושה? אתם רואים אותי בכלל? הוא אומר, בטח, בטח, זה לטובך. והוא מנקה את כל ה... צריך. אבל חבר'ה, כשאתה בבית שלו, יש כל דבר כדי לשפר את החיים שלך ולעשות את זה יותר יפה. מה שאתה לא יכול לתאר לעצמך. והוא נותן לנו ברכות האלו, אבל עוד פעם, זה לא רק לעצמנו לשמור את זה, זה בשביל להכין אותנו לפגוש את האדום. לפגוש את האדום, זה משהו שאנחנו בעצמנו לא יכולים לעשות, בכוחות שלנו. הדברים האלו, הקליעים האלו, שעוזרים לנו להגיע למצב הזה, זה בבת של אדון, זה אצל אדון, זה אצל מלך. עכשיו, יוחנן, שלוש, פרק שלוש, חמש ושש. וירא המן כי אם מרדכי פורה ומשתחרחה ואלמלא המן חמם. ויאבץ בידיו וישלח יד במרדכי עבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי ומבקש אמן להשמיד את כל היהודים. עכשיו אנחנו רואים שיש מישהו על יד המלך, עוזר שלו, מישהו חדש וקוראים לו המן ובגלל שמרדכי לא משתחווה לו, אז הוא מתחיל לזנות את כל העם, הוא רוצה להרוג את כל העם אבל השלטון שהוא קיבל וסמכות שהוא קיבל זה מהמלך, הוא לא קיבל את זה מעצמו עכשיו המן זה בוודאות סמל של סדן ומה uh, הייתה הבעיה של המן? הוא רצה להשתמש בסמכות הזו כדי שאנשים ישתחוו לו, לא לכבוד המלך, לכבודו. זה מה ששטן עשה, זה אותו בעיה. כי שטן, הוא גם קיבל סמכות מאלוהים, מאבינו, אבל למה הוא רצה להשתמש בזה? הוא רצה שאנשים שבריאה של אדום ישתחו לו. בדיוק כמו שאמ"ן עושה, אוקיי? ומה הוא עושה? אנשים שלא משתחווים לו, והמטרה שלו זה להרוג אותם פשוט, כמו שהיה אצל אמ"ן. ואנחנו רואים שהיה עם אחד בארץ, עם יהודי, שלא השתחוו לו. כתוב שמד"י בלג שהוא רצה דרך בלעם, הנביא, לקלל את העם. בלעם אומר אני לא יכול לעשות את זה, כי למה? אין נחש. בתוך העם הזה. משתמשים בדגש, אני חושב, יותר נחש, אבל זה אותו שורש, אותו מילה של נחש. אין שטן כאילו, אין שטן בתוך העם הזה, בגלל זה אני לא יכול לקלל אותו. וכל הזמן, מה אתם חושבים, מאיפה האטישמיות? זה, זה מין שטן, כמו שאצל המן. בגלל שיהודים לכל הזמן הזה לא השתחררו לשטן, הוא מנסה להרוג את כל העם. תסתכלו גם היום על... בעולם כל הרדיפות שיש לנו, נכון? רדיפות, בעם הנוצרי. למה שטן מנסה להרוג את יהודים ונוצרים? כי זה שני קבוצות שלא משתחווים, לא משתחוות לשטן. הוא בדיוק עושה מה שאנחנו רואים פה, מה שאמאן היה עושה. עכשיו, יוחד, הדרשה, אסתר ארבע, פרק ארבע, מ-11 עד 14. 14 כל עבדי המלך ועם מדינות, עבד מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר התנמית אשר לא יקרא אחת דתו להנית לבד מאשר ראשית לו המלך ואת שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא למלך זה שלושים יום. ויגידו למרדכי אדי ברסתר. ואמר מרדכי להשיב אל אסתר, אז עמי ונמשך להימלט בית המלך ובא ליהודים. כי אם אחרש וחיישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים, ממקום אחר ואת ובית אביך. תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכי. אנחנו יותר מתרקסים פה על אסתר, אבל אגב פשוט להגיד על מרדכי, והיום בית השער יותר... כסר, פה אני רואה שמרדכי הוא, הוא בן אדם, הוא סמל של מישהו שעזר לאסתר לה להיכנס לקריאה שלה ומישהו שעזר לה כדור שלה או כאק של האק גדול או כאבא רוחני אפשר להגיד הוא עזר לה להבין איך להתקרב למלך ואיך להשיג את המטרה אז הוא פה בעצם הסמל של אנשי רוחנים שלנו בקהילה שעוזרים לנו להבין את הקריאה שלנו שעוזרים לנו לדעת איך להשקרב במלכות למלך המלכים ואיך לבצע את רצון האלוהים בשביל חיים שלנו. עכשיו, מה קורה פה? מה אסתר צריכה לעשות בעצם? צריכה להיכנס למלך, נכון? כי למה? מלך נמצא בפית, בתוך הפית שלו, ויש לו מטה, נכון? סקיפט זה מטה? מטה. כדי בשבילה, שבט? שרשבינית. שרביט. זה לא זוכר. שרביט. אבל אפשר לשים לגבי המטגון? כן. כן. אבל פה זה שרביט. אז מה זאת אומרת שרביט? זה בעצם, תמיד, תמיד היה סמל של הסמכות של המלך. בשביל מה? בשביל ש... בשביל מישהו שהוא נותן את זה, אדם שנוגע בזה, הוא מקבל חסד. ורחמים כדי לעשות משהו שהוא ביקש ממנו. עכשיו בשביל אסתר, כדי אה, להציג את העם שלה ולהשיג את המטרה שלה, היא צריכה להיכנס בתוך הבית, איפה שמלך גן, ולגעת במטה הזה. כדי שהיא תקבל חסד ורוח... ורחמים בשבילה ובשביל העם שלה. אבל היא בהתחלה לא עושה את זה. למה? היא מלכה, היא מפחדת, נכון. למה היא מפחדת? אוקיי, אבל האם זה נכון. נכון. ש... שזה באמת ככה, לא. אם היא נכנסת? זה לא. אז מה קורה פה? היא... קשה לה לעשות את הצעד הזה בגלל שהיא מתנהגת כמלכה על פי שם פשוט. היא לא מתנהגת בפעולה. כלומר, טוב, היא מלכה, אבל היא, היא, היא לא יודעת להשתמש בזה. אבל בזמן שהיא מחליטה גם להתנהג כמו מלכה, לא רק <תקש> <תקש> <תקש> לקרוא לעצמה אני מלכה, כן. אבל להתנהג ככה, זאת אומרת, אם אני מלכה אני כן יכולה להגשת ממך, אוקיי? פה זה קורה שינוי, ואחרי זה אנחנו רואים שהיא נכנסת ומקבלת על משהו היא... סליחה, בעצם. אבל אמא הייתה חוש... חושבת איך אני תיכנס, אני לא יכולה, איך אני אכנס וזה. מחוץ לבית של המלך, היא פשוט לא יכולה להגיע לזה. היא לא יכולה להגיע כי היא צריכה לקט במטה שיש לו בידיים. עכשיו, חברים, זה הזמל הגדול שמסביר למה הרבה אנשים היום, הרבה מאמינים, לא יכולים להתגבר. עבור חטא. כי הפוח וסמכות זה נמצא כמו שמטה, כן? אצל אדון. והוא נמצא, איפה היה המלך? בבית שלו. זה בעצם הנוכחות של המלך, איפה שהוא חי, איפה שהוא גל. אז בשביל בן קודם כל, לקבל מה שיש לאדון ולהתגבר עבור קודם כל הוא צריך להפסיק רק ללכת לפי שם שהוא מאמין ולהתחיל להתנהג כמאמין. לא רק להגיד אני מאמין, כמו שהיא אמרה אני מלכה. כמו שאסתר צריך להתחיל להתנהג כמו מלכה או כמו בן של מלך או כמו מאמין, אוקיי? ולהיות בנוכחות של האדום. כי רק שמה יש מטה של הסמכות, אוקיי? זאת אומרת שהיא הייתה צריכה לצאת מהשטח נוחות שלה, זה לא היה נוח לעשות דבר כזה, אבל היא עשתה את זה, ואנחנו רואים את התוצאות, ובשביל בן מאמין גם צריך לצאת מהשטח נוחות שלו, נוח לנו פשוט, לאות נכון שאנחנו עכשיו, אוקיי? לא צריך כאילו... אבל אם אנחנו רוצים להתגבר על דברים שאנחנו תקועים בהם, או נתקעים או תקועים, אוקיי, אנחנו צריכים להיכנס יותר עמוק באדון, כמו שהיא עשתה. היא נכנסה יותר פנימה לבית, איפה היה חי, איפה היה גר, וגם אנחנו צריכים להיכנס יותר פנימה לנוכחות שלו, איפה חי. כי רק בנוכחות שלו יש מטה הזה של סמכות וכוח שמשחרר אותנו מהחטאים שלנו. זו הסיבה למה בן כל הזמן נתקע באותו חטא, אותו חטא. מה קורה? אתה... אתה מבין בכלל שאתה פה של מלך? יש לך זכות להיכנס יותר קרוב ויותר פנימה? ובגלל שאנשים נמצאים מחוץ לנוכחות של אדון, כמו שמחוץ לבית של המלך, אין לאנשים כוח וסמכות להתגבר עבור חטא. כי כמו שאמרתי, כמו שבטה היה אצל המלך בתוך הבית שלו, גם כוח וסמכות להתגבר עבור חטא נמצא בתוך הנוכחות של ידו. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים להיות בתוך הנוכחות של ידו, אם אנחנו רוצים להתגבר. ולקבל חסד ורחמים כדי להגיע למטרה שלה. עכשיו, אנחנו רואים פה שאלוהים פשוט מרחיב את ההבנה פה ואת בשביל אסתר שההשפעה הזאת זה בשביל, בעצם בשביל העם שלה גם, זה לא רק בשבילה. ומה זה עושה? מימא, כאילו, אה, היא מבינה שהיא מציגה את העם כמו כהן. אז זאת אומרת שהיא צריכה להיות בדיוק איך שמלך דורש ממלכה להיות. אחרת הוא יכול להגיד, כאילו, את מכבדת אותי או לא? למה כאילו את לא עושה כמו שכל מלכה צריכה לעשות, אוקיי? אבל בגלל שהיא הרגישה את האחריות עליה בשביל עם שלה, אוקיי? היא עשתה בדיוק משהו שהיא הייתה צריכה לעשות. כמו שקורה, חברים, הוא הבין שהוא צריך להיות לא נקי לפני אדום, כי אם לא, זה לא רק משפיע עבור החיים שלו, זה גם ישפיע עבור כל העם ישראל, והם לא יקבלו את, ה, אה, את הסליחה לשנה ש, שבה. אותו דבר הייתנו חברים, שאנחנו נמצאים באדון, אנחנו צריכים להגיד את האחריות שלנו, שההחלטות שלנו, התנהגות שלנו, תגובות שלנו, זה לא רק משפיע עבור החיים שלנו, זה גם משפיע... בסביבה שלנו, קרובי משפחה, ובסוף גם עבור עם שלנו. אה, ומה זאת, זה, זה בעצם רק מחזק אותך באמונה. זה בעצם רק מחזק אותך באמונה, אוקיי? כמו שאני כותב, כל האחריות הזאת, גם לאסתר, וואלה, אני תמיד צריך לעמוד נכון לפני אדון. אוקיי? זה מה שהאחריות בעצם עושה. למה אנחנו גם בשירות, לוקחים אחריות של השירות? כי שירות... שם איזשהו משקע עלינו שוואלה, ואני לא רק לעצמי, אה, בי תלוי גם עוד אנשים. ו... כאילו, זה ממש מסדר את החיים שלך, לשרת את האדון עם כל הלב ועם הלב הנכון. אה, ותראו, היא לא מנסה לרצח את האמן היא לא הולכת איכשהו מאחרת הקו שלו ועושה לא יודע מה היא הולכת ישר למלך ואז דרכו יש ניצחון נגד אוייר שלו. אוקיי? זה גם בשבילנו להבין יש קבוצת מאמינים שנלחמים נגד שטן ואפילו מדברים איתו. אוקיי? זה טעות. אנחנו לא אומרים לעשות את זה אנחנו יכולים לנצח את האויב שלנו רק דרך, דרך מלך, כמו שאסתר עשתה, אוקיי? לא עם הכוחות שלנו, עם העבדות שלנו, אפילו בינינו, אם יש לנו כל מיני בריבות וכל מיני דברים, אנחנו מנסים לשפר ולפתור את זה בהבנות שלנו, ולפעמים עושים את זה לא נכון, הולכים על פי בשר. אני חושב, ככה זה יותר טוב יהיה. אבל תיקחו את הדוגמה של אסתר, היא הלכה למלך כדי לנצח את האויבים שלה. וכל אויב שיש לך, כן, שזה בתוך הבשר שלך, או מחשבות שלך, התנהגות שלך, תגובות, שטן, כן, כל מיני דברים, אפשר להתגבר את זה רק דרך המלך. ואז אנחנו רואים שבעצם אה, הוא נותן אישור, כן? אה, כי היה המכתב הישן שהיה אומר אה, על פי אמן, כן? שזה מה שהוא רצה לעשות, זה להרוג את היהודים. ואסתר אומרת, תבטל את המכתב הזה. הוא אומר, אני לא יכול לבטל את המכתב הזה, אבל אני יכול לכתוב מכתב חדש, שנותנת לך, לעם שלה זכות וסמכות. להגן על עצמכם ולהרוג את כל האויבים אם הם באים, אוקיי? אז זה מדבר על המילה של המלך, שהוא פשוט, הוא לא יכול לבטל את זה, אבל הוא כן יכול אה, להכריז את המילה החדשה, או דבר חדש. אנחנו יודעים שעל פי תורה, על פי תורה, כן? אוקיי? שאף בן אדם לא יכול אה, להיות צודק. וזאת לא אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות תורה, להפך אנחנו עושים, עושים את זה כשמקבלים את הכוח וחסד מאדון, אבל החלק השני של תורה, אם אתה לא תבצע אותה, זה בעצם שופט אותך, אוקיי? זה עושה דיל בחיים שלך. וכתוב ברומאים 6-23, שכל אחד חטא, ושכל של החטא זה מוות. בעצם כל אחד היה צריך למות. על פי תורה, כי אף אחד לא יכול אה, להצטדק, נכון? להצטדק בצדק שלו. ומה אלוהים עושה? הוא לא מבטל את זה. אוקיי? כי, כי הוא אלוהים שכתב את הדבר הזה, הוא אומר, אבל הוא כותב בכתב חדש, ויש לנו ברית החדשה, ויש לנו, אה, לא כבתא חדשה יותר טובה, הספר עצמו. כתנ"ך, אבל ברית עצמו, המשמעות של הברית, הברית עצמו, ברית חדש, נותן לנו חסד ברחמים כדי להגן על עצמנו ולהתגבר את כל האויבים שלנו. זה חסד שאנחנו מקבלים דרך מכתב החדש, דרך ברית החדשה. וזהו חברים, זה בעצם המשמעות של הפול. בעצם הפור או גורל שלנו, של כל אחד בלי אדון, היה מוות. כתוב ככה, אוקיי? אבל, וסטן רצה להשתמש בזה. אבל אדון, הוא לקח את הגורל שלך ואמר שאני אתן לך חסד, אני אתן לך רחמים. וכשאנחנו נמצאים והגיעו במלכות, <אח> זה בשבילנו להבין שזה לא, לא רק לעצמנו, זה כדי להשפיע על שלנו. אבל כהסתר אנחנו צריכים להכין את עצמנו, וככהן אנחנו חייבים לעמוד לפני הכהן איך שהוא דורש, כמלך. וחברים, שאלוהים מברך אותנו, אה, תמיד להיות במלכות שלו, כלומר, חבר'ה, לא רק מחוץ לביש, לא, לא מחוץ לנוכחות, אלא להיכנס יותר פנימה במלכות, ולהיכנס יותר פנימה איפה שהוא חי, כלומר ללב של המלך. אני בטוח שבתוך הפיס שלו הוא היה יותר רגוע כזה שהיה אפשר להכיר אותו בתור אחר לגמרי. וככה הם התחרבו אחד לשני, אוקיי? אבל כוח וסמכות כדי להתגבר עבור חן. ולא רק להיות בשם מאמין, אבל להתנאה ולפעול כמאמין, כמלך, אני צריך לעשות צעד הזה. ולהיכנס יותר פנימה לנוכחות, כי רק שם נמצא את המטה של התפתחות וכוח. הכוח שלנו כאמורים חברים, זה לא בסוסים, זה לא באנשים, זה במי? באלוהים. אז צריך להיות איפה של בנוכחות שלו, ואז הוא ישחרר אותנו מכל החטא, וייתן לנו כוח לחיות חיים קדושים, ולחיות כמו ילדים של המלך. מלך. ולהיות מלך. כדי להיות מלך, צריך להיות קודם כל ילדי המלך. אמן. בואו נחמור על המצרים שלנו ונפלל.